T'han fet mai un, un follow? que és una piulada? S'has fet anar Instagram? Tens més amics al Facebook que al carrer? Tots els secrets de les xarxes socials amb Pilar Zúñiga i Al Alfons Miralles. Comença el nostre espai dedicat a les noves tecnologies, al Alfons Miralles, Pilar Zeta, molt bona tarda, benvinguts, bona tarda. tot a punt. Bona tarda, bona tarda. Bona tarda, he dit bona tarda, no, no he Bona tarda. Sí. Ah, per pensar-la, dic, a veure si no bona tarda. Aquí tenim un problema, no pot ser això. Pr primer de tot voldria recordar, ja que dissabte és el Gica Pelusa, de recordar sí? que a sí, la llacuna sí, sí. dissabte el Gica Pelusa, que ens van acompanyar aquí el Jordi Burgos i el Lluís Franco, sí. per tots els que estiguin interessats... En l'entorn Windows. ...en l'esdeveniment i l'entorn Windows uh -huh. tenen aquest esdeveniment. I a la nit es veu que fan un virus en... En tuits, o en guics, no sé eh, que diu que podran seguir el partit del Barça-Madrid, perquè els futboleros diu que no s'ho volien perdre. Però... De nhi do S'ha d'estar tot tu. No seria la primera sopatuitaire en què es veu un partit de futbol? No, no seria no, el primer. No sé ja què ho jo. Jo. Ni serà l'últim intueixo, tampoc. O sigui es, que... Espero que sigui l'últim. Sí? No hi sé. confies. <laughs> Però vaja, és igual. La qüestió és que tenim tot això en marxa allà i que, més a més, aquesta setmana se n'ha parlat, i força, de les noves tecnologies i de l'entorn 2.0. Sense anar més lluny, la setmana passada fèiem aquest mateix espai des del Centre de Congressos i Exposicions del Comú dandorra la on se celebrava el 7er Congrés Internacional de Turisme de Neu i de Muntanya. I allà, doncs, van estar molt presents tant la Pilar com l'Alfons, que van estar allò xafardejant tota l'estona, que és el que més els agrada del món, o gairebé. Bueno, xafardejant i, i escoltant les ponències que n'hi havia de força interessants d'altres que potser podríem ser una mica més crítics però bueno, el, el, jo crec que el Congrés va ser molt interessant pues, perquè bàsicament la gent ens va vindre a explicar de, que l'entorn de les xarxes socials avui en dia és molt important per la fidelització sobretot del client turístic uh -huh. abans del viatge, durant el viatge i després del viatge i per la difusió siguin quedat satisfets o no de les seves vivències post-viatge, és a dir, del boca-orella famós que parlàvem, que és un boca-orella que sobre la xarxa social pues, es transforma en comentaris i mm -hmm. que permet als amics dels que han vingut i fins i tot dels que han vingut tornar a planificar un viatge que pugui ser interessant anar a la mateixa destinació. Finsa't. Fes quines coses. Quines coses. Home, van, jo el que vaig veure és que també hi havia moltíssima gent d'aquí que estava molt interessada en les orientacions de negoci de cara a les xarxes d'altres països, no? Com van encarat. En aquestes ponències no totes hi pareixen. Jo sé que l'alfons està molt posat, però hi havia els ponents de Xina, de Corea i d'Islàndia era d'Islàndia o no? Sí, va... ah, Islàndia i que em va quedar molt, molt, molt sorprès de com havien encarat les um, promocions no? promocions turístiques de cara a les xarxes i més mm -hmm. a més un, el que sí que em va agradar molt va ser un ponent d'un de, de dels ponents que va parlar sobretot de la honestitat, honestitat de, de les marques i de... Bé, bueno, dels, dels hotels, de, de tots els destins turístics, de carar els seus serveis perquè no tenir males crítiques, no?, posteriori? Bé, bueno, és l'adequació la, dels serveis amb les expectatives que puguis generar a través del teu missatge a la xarxa. Mm -hmm. És a dir, que és molt important que estiguin en adequació l'un i l'altre, perquè eh, si les expectatives són més grans, que la realitat és, uh -huh. doncs surten molts clients contents i contents els, els comentaris negatius i les crítiques. Si les expectatives es corresponen a el que tu has anat explicant abans del viatge, uh -huh. doncs aleshores escontents els, els comentaris positius. I en aquest aspecte hi havia un ponent que va ser molt interessant d'escoltar, que, que ens va explicar que, tot i que no tinguis un bon producte, si tu expliques realment el que tens, el client no pot estar decebut. Clar, és que la decepció arriba quan t'estan venent una cosa que no és. Vola. Precisament era d'aquesta del que parlava. És que va ser... A més a més, eh, no, no va tenir ni preguntes després, perquè la, la ponència va ser tan clara i tan directa que és que no hi havia res més a dir, no? Sí, va ser, sí, sí. Va ser molt claríssim molt claríssim i ho, tenen clar, eh, o sigui, ho tenia molt, molt, molt molt clar el que s'havia de dir. I una cosa que em va agradar també moltíssim de, del Congrés és que era 2.0, però tot i que n'hi havia ponències que no ben bé no, eren 2.0, sí que va haver moltíssima participació a la xarxa respecte a comentaris i retransmissions del que estava passant. I això em va agradar perquè per fi comencem no? una mica... A... Ah, que movimentos se demuestran d'anar. Sí. sí, és que a vegades parlem de 2.0 i ho fem això... Sense wifi, per exemple. Per exemple. Sí, uh, bueno, hi havia problemetes amb sí, el wifi, Sí, no, després el van solucionar. No ho no, no dèiem mala intenció, de fet. Eh? <laughs> ha, quedat, ha quedat com l'elefant, que queda que vingui com molàtom, però, no, però no. No volia dir això. Però sí que és veritat que a vegades estem dint o es tendeix a parlar de noves tecnologies i es fa, per exemple, en espais on, on no hi ha habilitada doncs, la possibilitat de, de fer, per exemple, la que hi ha mateixa session, streaming, per exemple. No? Correcte. Sí. Però ara que has tret el tema de l'elefant, sí. és un tema molt interessant. El tema de l'elefant, sí. Sí, pa, molt interessant a nivell del 2.0 i, i ah, sí? d'això que estem comentant ara. No és una balena la, la que surt quan es penja el Twitter. Sí. No és un elefant. Ah, vaig per una altra banda, és perdona. Llena, és una vellena, és sí, una vellena, el Twitter. Sí. No, el de l'elefant i el rei d'Espanya, mm. que hem pogut veure aquests dies i poguem llegir, han vist la facilitat que hi ha de propagació de, de les crítiques amb una cosa que la gent ha considerat negativa i la propagació que tenim a través de les xarxes socials. Uh, si avui en dia no tinguéssim això, potser haguéssim sortit alguns articles als diaris, seria segurament una conversa de cafè que es tindria. Sí, però no però aniria més enllà. I avui en dia què hem vist? Hem vist que es pot generar tot un bas al rededor de l'elefant del rei de disparar del peu del froidant, oh, sí. del figotero... Hi ha alguns que estan molt bé. Eh, I i l'altre dia està fins i tot llegien el Monde, que, que deien que si sí, el rei pues, estava amb els termins amb la reina i que potser havia anat a caçar amb la crida. És a dir, que eh, hi han coses que això són més... Dir. Al, al món, és a dir, un diari més, oh, més seriós. Eh? Quines coses... Que potser no, no s'escolta a Espanya, però sí que pots escoltar França. Sí, és a dir, avui en dia la xarxa t'està permetent eh, ampliar tots aquests horitzons i difondre tant crítiques, favorables... Com elogis? Com elogis, molt ràpidament. Mm. Uh -huh. i i, amb, i massiu uh -huh. perquè ara Boswan està situat en el mapa, eh, el rei està criticat per anar a caçar els elefants uh -huh. bé, i, i moltes més coses no? De fet, eh, posant un exemple més prop de casa nostra, el tema del sou d'alguns cònsuls al principi de la legislatura va ser exactament el mateix la força Exacte. que hi va haver a nivell ciutadà sí. a través de les xarxes El que passa que aquí no s'estan acostumats en aquest país ara està començant a eclosionar aquests moviments i bueno, encara la gent està una mica de sorpresa per dir-ho d'alguna manera no? que hi hagi aquesta, aquests moviments de, de crítica i, i aquest feedback no? mm. i encara s'estan bueno, de fet no saben com assumir-ho Eh, perquè és, és complicat, però... I, jo crec que també és complicat assumir-ho baix, és a dir... Sí, sí, el, el, el... Però, però no és la primera, aquest de, del rei no és ni la primera <coughs> ni la última i ja fa moltíssim temps que estan passant aquestes coses. Val. passa que passa és que es veia des de fora i es veia com una cosa graciosa perquè no ens la però ara que comença a moure's aquí ja es veu la cosa d'una altra manera i, mm. clar... <laughs> has de començar a controlar una mica que no, no pots controlar a no controlar, vol dir gestionar, gestionar això, és la paraula més adequada a gestionar. A gestionar, perquè no pots evitar-ho. No, no és una bona solució allò de dir bloquejo els comentaris negatius, i així no ho no, entenc. No, no, no funciona no si és... és... així. I la política... Ja ens agradaria, però no, no ho hagi. I la política de l'estruc, que posa el cap a dins de terra tinc no un sí. mira els comentaris, doncs tampoc serveix. Sí. És una combinació. S'ha de gestionar, i s'ha de gestionar doncs, de manera correcta. Uh -huh. mm -hmm. Una altra cosa que vam trobar a faltar, eh, que jo recordi, era una unificació del hashtag al Congrés de Neu i Muntanya, que n'hi havia diferents hashtags. I de cara a la gent de fora, això era una mica cacau. Sí. Perquè, com que precisament era una, doncs això, un esdeveniment de pagament, eh, no n'hi havia streaming, cosa que no acabo d'entendre perquè la gràcia que paguis normalment és per fer networking mm. eh, no pel fet de, de veure o no veure les ponències o si sigui, el que pagues realment és per fer contactes que no? estar... Seria un congrés diguem. Un congrés, habitualment vaja, és, Així és el que entenc És un networking presencial oi? Exacte, no, és així O si no, doncs poses algunes de les ponències Però bueno, a, a part d'això Tot això és una crítica constructiva eh? mm. L'ideal seria que el propi Quan es posa destructiva per ella eh? <ríe> No pas, no pas És ja wow. molt bona <ríe> I després el tema del hashtag Per, per tothom que hi ha Que, doncs, que segui així tots les, els comentaris no? seguíem un d'ells. Mm. Veritat, al fons? Sí, sí, sí. El tema sí. hashtags, com es decideix? Perquè jo tots els que he anat seguint, més o menys, acabes, era més un tema de... Al principi tot et poses com mig d'acord i acabes sent aquell, però esclar, es pot fer comunitats petites sí. com la nostra, quan decideixes el hashtag de les eleccions, que som quatre replegants. Però, és... <ríe> bueno, però... Diu, també és. <ríe> també, també és. Sí? Vale. Jo, jo crec, per exemple, pues, una cosa que s'hauria es, que pogut fer i que, que es fan molts congressos, és eh, que fos els organitzadors mateixos del Congrés que haguessin uh -huh. posat un hashtag sí. sisplau, curtet sí, perquè sí, si sí. no, no queda posat pel 140. messatge. No 140. Que parlant d'elefants, heu sentit la disculpa del rei d'Espanya? No. Menys de 140 caràcters, tu, ah. està posat posat en el Twitter. Bueno. Eh, el... És a dir, un hashtag curt i utilitzar el hashtag des de l'organització del Congrés amb dos òptiques. Amb l'òptica de poder recollir preguntes perquè a vegades sabem que hi ha gent que no go intervindre en públic i potser faria la pregunta a través del Twitter no està presencial o no està presencialment allà i potser és una manera d'obrir el congrés a més gent amb més, més espectre I, i la segona és que hi han sistemes i avui en dia n'hi han de molt interessants a fer mm. que permet de retransmetre sobre una de les pantalles gegants del Congrés els tweets que van sortint. Mm perquè dones estàs donant al mateix temps un feeling a la sala, a l'Assemblea, al ponent de lo que està dient i de lo que es veu repercutit a la xarxa, mm. tant negatiu com positiu. És a dir, el, el, el Twitter permet de tindre diferents òptiques va més enllà d'una xarxa social és una xarxa de comunicació Home, uh -huh, uh -huh. dona la sensació bé, bueno, clar, aquest, aquest streaming que dius tu de, de, del timeline el que dona és la sensació de participació real de la gent en, el, en, la, en, la en la ponència i a més a més també hi ha la possibilitat del propi hashtag de veure la repercussió que té Només després tu. quan m'imagino els propis organitzadors del Congrés que segur que a la nit miraven com havia anat el dia buscaven el hashtag que s'ha dit del Congrés doncs esperes trobar tot el que s'ha dit del Congrés, per això fa servir un hashtag, no? Sí, sí, però sí. n'hi ha d'altres que els moderadors tenen aquest fil en continu i els mm -hmm. hi permet pues, de acabar de posant les preguntes adients en els, en els, en els que han fet uh -huh. les ponències uh -huh. i d'animal pues, la conversa post-ponència una uh -huh. mica més interessant. Uh -huh. De totes maneres, treiem la part positiva. La veritat és que posem-ho com a primer... Com com eh, ho diré eh, conferència o simposi d'aquesta mena, doncs té nhi do l'abans que hem tingut en, en aquesta situació sí. Bé, bueno, hem tingut el a altres que també són molt tutaires però que no té tanta repercussió potser jo, jo, jo des del punt de vista d'usuari de Twitter, jo diria que és el segon el primer potser va ser el tet el primer tet que es va organitzar sí. per entorn a sí. la vella és que no volia fer que, publicitat que... això però n'hi ha hagut dos TEDs i tots dos eren d'aquesta mena, clar però sí. potser el primer es va notar molt més i jo en aquell moment recordo que estava de viatge uh -huh. i em va permetre seguir pues, una mica el que es anava dient en el tet durant el meu viatge sí. uh -huh. I, i el segon potser no l'hi no he seguit tant però jo crec que són els primers pioners que van fer això. Bueno, 15 dies ho tornem a provar. Val. Com va el tema del TET? Per cert, que és això, que amb 15 dies no tenim TET. Uh -huh. Sí, ja, tenim, ja està, estem tancant escaleta. O sigui que estarà molt xulo. Però d'això ja parlem, si voleu, la setmana que ve, o un altre dia. M'ho mm. eh, guardes una estoneta i parlem, parlem d'això, no? No, <ríe> no, li podem demanar al Felipe Gallardo que ens vingui a veure si ja ha tornat, que sí. està investigant per aquests mons de Déu. Està a Doha, a, a, en Doha en amb el Pere Armengol. Doha, que això és a Qatar? Eh, sí, sí, avui estaven allà pujats a, a un dromedari enmig <ríe> del desert, estan d'excursió cap allà. Estan representant, de fet, Ted per Andorra la Vella, a Qatar perquè és una trobada de TED Global o sigui que n'hi ha, no en recordo quants països n'hi veiem moltíssima gent ara allà representant els de països del món l l organització de... TED, sí, sí la veritat és que és un moviment molt xulo bueno, uh, mister Mira, Miralles volia comentar un altre tema senyor Miralles? no, bueno, és un tema de I estem constatant últimament i en vam parlar una mica, la, la Pilar van treure el tema l'últim teme que passat que s'està veient, i fins i tot hi ha gent que es queixa per la xarxa, uh -huh. que eh, mitjans de comunicació, no normalment escrits, recuperen mencions, fotos eh, que estan penjats a les xarxes socials i sense mencionar la, les persones que, que toquen. Uh -huh. Parlem clar, diari d'Andorra, més Andorra, bon dia... Falseries, i 7 dies mm. sí. els mencionen de vegades però... a vegades es mencionen, a vegades no es mencionen no hi ha un protocol per entendre No hi ha un entendre'ns jo crec que avui en dia sabem que tot el que es pengi a Facebook eh, cedeix els drets perpètus a Facebook i que Facebook de moment ho té amb drets públics, és a dir que pots utilitzar però jo crec que és elegant utilitzar aquestes imatges o fotos o el que sigui, o que sigui i mencionar la font d'on tu has tret, perquè eh, suposo que a tothom m'agrada que, que surtis mencionat. No? Eh, I sobretot si hi ha fotos amb Creative Commons, pues, eh, la protecció aquesta de Creative Commons són fotos gratuïtes, però sempre i quan amb els principis de Creative Commons pues, pots dir... Eh, sempre com de citar. Com... Mm. no, a dins de la llicència Creative Commons que el creador hagi, hagi utilitzat doncs l'has de citar l'has de compartir tal qual, no la pots utilitzar fins comercials Clar. o no pots fer obres derribades. Bueno, mm -hmm. Mm -hmm. Això s'ha de utilitzar i s'ha de fer servir correctament. No podem ser pirates. De fet, de fet, moltes vegades no és mal a fer. Eh? És simplement que no saps com s'ha de gestionar aquest tipus de coses. Dius, això està penjat a la xarxa, per tant és públic. I sí, és públic, però que sigui públic no vol dir que això sigui... Lliure de drets. Lliure de drets. Eh? Sí, sí. sí. I, I després, home, jo... Al més Andorra hi ha una petita frase que fa molt mal als ulls quan publiquen els... Els tuits, no? El els recull tuits... aquell de tuits? Sí, el recull de tuits que fan. Que tu surts moltes vegades, per cert, eh? Que surt alguna vegada. <laughs> moltes, espero que no, perquè un et treuen de contexte i és molt emprenyador, perquè a vegades sí. estàs dins d'una conversa i tu, tu han tret de contexte i no saps de què va. I, i d'altres estàs eh, dialogant amb un altre... Però la frase que està baix, que, que, que, que trobo que diu avís, diu els comentaris es reprodueixen, eh, se m'ha escapat d'aquí, es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials, no ho hem de capturar-los, i en cap cas representen l'opinió d'un diari més, sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no se'n fa responsable del seu contingut. Home, si no es volen fer responsables que no els publiquin. Uh -huh. perquè no han demanat res en els Twitteraires al moment de publicar-ho. Uh -huh. Sé que el, si els timelines són oberts, si sí, eh, són públics, però una cosa és tindre en a les xarxes socials i l'altra és transportar-lo en el ah. món 1.0 del paper. Uh -huh. I llavors aquí doncs, eh, 1. jo 1. crec. 1.0. <laughs> sí, sí, sí. Home, se suposa que el que pensem el que publiquem a, la, a Twitter doncs és públic i, i es pot agafar el que passa és que sí que és veritat que jo personalment, eh, és la meva opinió personal el que no m'agrada és que està tret de contesta i a més a més no um, no demanen, no demanen si, si vol sortir o no vol sortir o no sé eh, sincerament, sincerament si a mi una vegada em va sortir un tuit meu que era d'una conversa i no, no tenia res a veure hi, hi, hi ha una cosa que està molt clara som un país petit potser no hi ha prou contingut per elaborar els mitjans de, de comunicació 1.0 paper mm -hmm. eh, i, i aleshores pues, eh, per acabar de completar venen a, a buscar a la xarxa més contingut, no? Però bé, bueno, a Espanya això, o França, no passa tant, pues perquè la cosa és que tenen més contingut per posar als diaris que no anar a buscar l'opinió d'uns tuitaires no? anònims, que, que no ets persona pública en aquest moment, i, i treure't en el... Nosaltres no ho deixem aquí perquè ja pràcticament bon estem fora de temps. Laura, sí, ja has sentit la cançó, ja. Sí. Laura. Sí. És terrible Hem de marxar, hem de marxar. Sí, sí, sort d'això perquè és perquè si no, mira que ens havíem d'anar. De... Vinga, els últims 30 segons per José Lito. <laughs> Alfonso Miralles, Pilafeta, Laura, fins demà, bona tarda. Bona tarda. Adéu.